Чулося спереду його штани. Не до добра це. Ти бігаєш туди-сюди. Він ніби той диригент своєю паличкою махнув різницьким ножем, аж зблиснуло дугою. Це гіпнотизувало. На дворі не переставав періщити дощ. Він може лити ще хвилин сорок чи годину, а тоді визирне сонце. М ем загадала, чи буде вона тоді ще живою чи побачить сонце, їй здавалося, що навряд. І все-таки в це було важко повірити. Насправді в це було неможливо повірити. «Ти бігаєш туди-сюди, вперед-назад. Іноді ти балакаєш з тим стариганом у солом'яному капелюсі, але більше не спілкуєшся ні з ким». Вона була налякана але ще не настільки, щоб не зрозуміти, що він говорить не до неї. А вже ж, ні з ким більше, тому що тут нікого більше немає. Цікаво, оті мексикоси, що саджають тут дерева і стрижуть траву, вони-то бачили тебе під час твоїх післяобідніх пробіжок. Чи хтось із них тебе запам'ятав? Так чи ні? Лезо похитувалося вгору-вниз. Він слідкував очима за рухами ножа, ніби шукав відповіді на його кінчику. «Ні», – промовив він, – «ні, я тобі скажу чому. Тому що ти для них чергова безлийка грінга, яка зганяє з себе зайвий жир. Таких усюди повно, вони таких бачать щодня, схибнутих на піклуванні про власне здоров'я. Такі змітають всіх зі свого шляху». «Якщо не бігом, то на велосипедах, у їхніх ідіотських шоломиках-каструльках. Окей? Окей. Молися, леді Джейн, але роби це швидко. Я поспішаю. Дуже-дуже поспішаю». Він підняв вістря ножа собі до плеча. Вона побачила, як стиснулися в нього губи і вже очікувала удару. Для Йем увесь світ раптом прояснів. Все в ньому стало неймовірно яскравим. Вона подумала, я йду до тебе, Амі. А потім абсурдне, таке, яке вона могла почути, хіба що на каналі ESPN. Будь на місці, дитинко. Утім він завагався, озирнувся, так ніби почув когось і мовив. Так, так, і знову повторив. Так, посеред кухні стояв покритий пластиком робочий стіл для готування їжі. Він пожбурив туди ніж, і той, замість втикатися в емілі, загримів по столу. Він сказав, сиди тут, я не збираюся тебе вбивати, і я передумав. Чоловік має право передумати. Від Ніколь я не отримав нічого, окрім укола в руку. На столі лежав початий рулон клейкої стрічки, він взяв його. Замить він уже стояв навколішки перед нею. Його потилиці і за шиюк виглядали такими безборонно ранимими. У кращому світі, у справедливому світі вона могла б, щепивши пальці, вгатити кулаками по цій оголеній потилиці, але її руки були примотані у зап'ястях до поручня зробленого склену важкого крісла. Лайкою стрічкою до спинки також був прив'язаний її торс. Грубі корсети в талії і одразу під грудьми. Ноги були примотані в колінах, згори і унизу в гомілках та в щиколотках до ніжок крісла. Він виявився, напрочуд, завбачливим. Ніжки крісла він приклеїв плівкою до долівки, а зараз намотував додаткові шари, спершу спереду неї, потім ззаду, Закінчив, коли скінчилася плівка. А він випростався і поклав порожній картонний рулон на кухонний стіл. Отже, промовив, непогано, окей, все готово, ти почекаєш тут. Напевно, ці слова здалися йому забавними, бо він задрав голову і знову реготнув своїм отим коротким дзявканням. «Не надьгуй і не втікай. Домовилися? Мені треба піти розібратися з тим твоїм доскіпливим старганом, і я хочу це зробити, поки йде дощ». Цього разу він блискавкою митнувся до дверей, які виявилися шафою. Звідти видобув жовтого дощовика. «Я пам'ятав, що він мусить висіти десь тут». У людей виникає довіра до того, хто одягнений у плащ, не знаючи чому. Це просто одна серед подібних загадок. «Окей, моя дівчинка, сидинишком!» Він видав чергову порцію дзявкання, мов якийсь злий пудель, і пішов. Частина шоста. Так само 9.15. Коли хряснули передні двері, ім впевнилася, що він дійсно пішов, та над яскравість світу почала сіріти, вона усвідомила, що перебуває на межі непритомності. Вона не могла дозволити собі непритомність. Якщо існує життя після смерті, і вона там колись побачиться з батьком, як зуміє пояснити Расті Джексону, що змарнувала свої останні хвилини на землі, на непритомність. Він у ній розчарується. Навіть якщо вони зустрінуться на небесах, стоячи по кісточки у хмарах, і янголи навкруг них гратимуть музику сфер, аранжовану для арфи, він розчарується в ній, бо вона проміняла свій єдиний шанс на вікторіанське зомління. М ем, рішуче притисла зуби до своєї розбитої нижньої губи, а тоді закусила її, щоб потекла свіжа кров. У світ знову стрибком повернулася яскравість, звуки вітру і хрупіт дощу коливалися, мов дивна музика. Скільки вона має часу? Від цього доту до підйомного мосту десь за чверть милі. Його плащ і те, що вона не чула, щоб заводився двигун Мерседеса, давали їй підставу думати, що він туди побіг. Вона розуміла, що могла недочути звуки мотора через і грім. Але вона просто не вірила в те, що він міг поїхати туди машиною. Дік Холі знає червоний Мерседес і не любить чоловіка, котрий ним їздить. Червоний Мерседес може насторожити діка. Емілі вважала, що Пікерінг теж мав би це розуміти. Пікерінг навіжений. Він говорив то сам до себе, то до когось, кого бачив лише він. А вона – ні. До невидимого партнера по злочину. Але він не дурень. Звісно, дік також не дурень. Але він сам один – у тім будиночку біля мосту. Жодна машина не проїде. Жодне судно не пройде каналом. Тільки не в таку зливу. До того ж, він старий. «У мене, мабуть, є хвилин п'ятнадцять», – повідала вона в пустій кімнаті. А може, проказала це до кривавих плям на підлозі? Принаймні, він не заткнув її рота кляпом. Та й навіщо це було робити?» Тут немає нікого, хто б міг почути її крики у цій бридкій, незграбній бетонній фортеці. Вона подумала, що навіть якби стала зараз посеред дороги і закричала на всю силу легень, її все одно ніхто не почує. Зараз навіть мексиканці, що поруються біля будинків, десь поховалися від негоди, сидять собі в кабінах своїх вантажівок, П'ють каву і курять цигарки. Щонайбільше п'ятнадцять хвилин. А вже ж! Скоріше за все так. Бо повернеться Пікерінг і зґвалтуді її, як збирався зґвалтувати Ніколь. А потім він її вб'є, як уже вбив Ніколь. Її і скількох ще таких не бог. Ем не могла знати, але відчувала. Що, як сказав Бересті Джексон, це було не перше його родео. «П'ятнадцять хвилин, а може лише десять?» Вона подивилася вниз на свої ноги. Їх не було приклеєно липучкою до підлоги. але ж ніжки крісла? Так. Хоча ти ж стільки набігала! Чорти, тебе забирай! Тільки-но поглянути на ці твої ноги!» Ноги були доладні, а вже ж, їй не потрібен був ніхто, хто б цілував їх, аби її в цьому запевнити. Тим паче не такий псих, як цей пікерінг. Вона не знала, чи вони гарні в сенсі краси або сексуальності, але в утилітарному сенсі то були дуже добрі ноги. Вони далеко занесли її від того ранку, коли вона побачила мертву Амі в колисці – Ясно, що Пікерінг щиро вірив у надійність клейкої стрічки. Певно, часто бачив, як її застосовують убивці психопати в десятках фільмів. І жодна з його, не Бог, не подарувала йому сумнівів у її ефективності. Можливо, він не дарував їм шансу. Можливо, вони були дуже налякані. Хоча, можливо... Особливо в такий мокрий день у непровітрюваному домі, такому сирому, що вона відчуває запах плеснявий. М максимально, наскільки їй дозволяли пута на грудях, нахилилася вперед і мало-помало почала працювати стегнами і литками. Тими своїми новими набіганими м'язами, що привели в захват цього психопата. Спершу лише трохи їх напружуючи. Далі – наполовину. Вона вже наближалася до повноцінного напруження і почала втрачати надію, аж тут почулося цмок. Спочатку тихий, ледь неуявний звук, але він гучнішав. Стрічку було покладено кількома шарами, хрест-навхрест – вона була диявольськи міцною, але все одно відклеювалася від підлоги, хоча й повільно. Господи, милий, та як же повільно! Вона розслабилася, важко дихаючи, підстікав їй злоба під пахвами і між грудьми. Вона хотіла було одразу продовжити, але досвід бігання по треку південно-клівлендської філії юніорів підказував, що варто зачекати, щоб дати час своєму захеканому серцю вимити з м'язів молочну кислоту. Якщо вона цього не зробить, подальші зусилля будуть менш енергійними і менш успішними. Це було важко. Чекати було важко. Вона не мала уявлення, скільки минуло часу і як він пішов. На стіні висів годинник у вигляді розети з нержавіючої сталі, як, мабуть, і все інше в цьому жахливому, бездушному приміщенні, окрім червоного кленового крісла, до якого її було прив'язано. Але він зупинився на 9.15. Він, видно, працював від батарейки, а... Батарейка здохла. Вона хотіла посидіти нерухомо, поки не полічить до тридцяти, промовляючи собі після кожної цифри пригар на мейзі. А витерпіла до сімнадцяти. І знову почала грати м'язами. З усіх своїх сил смикуючись уперед. Цього разу цмокання почалося відразу. І то голосне. Вона відчула, що крісло почало піддаватися вгору трішечки, але все ж воно точно підоважувалося. М напружилася. Голова відкинута назад, зуби вишкірені, свіжа кров струменить під боріддями з розпухлої губи. Жили на шиї напнуті. Цмокання ще поголоснішало. І тепер вона почула, як щось рветься. Гарячий біль раптом спалахнув у її правій лиці, аж засудомило. Якусь мить М не припиняла напруження. Ставки були високі, на кону лежало її життя. Але все ж розслабилася, повисла у своїх путах, хапаючи ротам повітря і рахуючи. Один, пригар на мезі, два, пригар на мезі, три, та вона, Либонь, таки зможе відірвати крісло від підлоги, незважаючи на цю застережливу судому. Вона була майже певна, що зможе. Але якщо вона зробить це за рахунок розриву м'язів у правій лиці, з нею таки вже траплялося пару разів, і її так прихоплювало, що м'язи на дотик ставали, мов, з каменю, а не з плоті. То вона втратить більше часу, аніж відвоювала. Та так і залишиться сидіти прив'язаною до цього падлючого крісла. Приклеєною до цього падлючого крісла. Вона пам'ятала, що годинник на стіні не працює, але все одно поглянула на нього. Так само. Дев'ять-п'ятнадцять. Чи він уже біля підйомного мосту? В ній раптом виринула надія. Дік, увімкне мостову сирену – і той злякається. Чи може таке трапитися? Вона гадала так. Вона гадала, що пікерінг як гієна небезпечний тільки тоді, коли впевнений у своїй перемозі. І, можливо, як гієна не здатен уявити, що може програти. Прислухалася. Вона чула грім і розмірене шамотіння дощу, але реву, встановлену біля мостової будки сирени, не почула. Вона знову спробувала відірвати крісло від підлоги і ледь не вгатилася головою в піч, коли воно майже вмент піддалося. Вона поточилася, її хитало. Вона ледь не перекинулась – Тож довелося притулитися спиною до покритого пластиком столу, що стояв посеред кухні. Серце калатало тепер так швидко, що вона майже не розрізняла окремих ударів. Здавалося, щось просто гуде у неї в грудях і високо в горлі, під укосами спідньої щалепи. Якби вона перекинулася... Лежала б зараз, мов та черепаха на спині. Без жодного шансу знову підвестися. Усе гаразд, гаразд, подумала вона. Цього не трапилося. Так, але все одно з приголомшливою ясністю уявляла себе, як лежить тут на спині. Лежить в компанії з кривавим слідом, що його залишило на підлозі волосся Ніколь. Лежить і чекає, поки повернеться Пікерінг, щоб побавитися з нею, перш ніж позбавити її життя. А він коли повернеться? За сім хвилин? П'ять? Чи через якихось три хвилини? Вона поглянула на годинник. Він показував 9.15. Вона сутулилася біля столу, хапаючи повітря. Жінка, що... Виростила крісло собі на спині. На столі лежав різницький ніж, але вона не могла його дістати, бо руки були прив'язані до поруччя крісла. Та навіть якби вона спромоглася до нього дотягнутися, що тоді? Стояти тут згорбленою, з ножем у руці? Вона ж нікуди ним не дотягнеться, нічого ним не зможе розрізати». Вона подивилася на піч і замислилася. А що, якби їй пощастило вімкнути конфорку? Якби та загорілася, можливо, нове оволоділо нею. Вона намагається перепалити липучку, але натомість від газу займається її одяг. Ні, вона не ризикне. Якби хтось запропонував їй пігулки чи навіть кулю в голову, щоб уникнути зґвалтування, тортур і смерті, звісно, повільної, які передуватимуть невимовні знущання, вона б заглушила б в собі несхвальний батьків голос. Ніколи не здавайся, Емі. Удача завжди поруч, чекає на тебе за першим поворотом чи за наступним. І вона погодилася б. Але наражатися на можливість опіків третього ступеня по всьому тілу вище далі, Лежати на півспеченої долі? Чекати повернення пікерінга? Молити Бога, щоб він повернувся швидше і урвав її страждання? Ні. На це вона не наважиться. Але що їй залишається? Вона відчувала, як збігає, збігає час – Годинник на стіні показував ті самі 9.15. Але їй здалося, що плюс котіння дощу на дворі трохи стихло. Ця думка сповнила її жахом. Вона відкинула її. Паніка її доконає. Ніж недосяжний, а піч неможлива. Що їй залишається? А відповідь здалася очевидною. Залишається крісло. Жодного іншого крісла в кухні не було, тільки високі, схожі на барні стільці. Вона здогадалася, що це крісло він міг притягти сюди зі своєї їдальні, якої вона сподівалася ніколи не побачити. Чи він прив'язував інших жінок, інших не бог, також до інших важких клонових червоних крісел, яким личило б стояти біля столу в їдальні? Чи може тільки до цього одного. В глибині душі вона вирішила, що саме так і є. Він покладався на це крісло, попри те, що воно було не металевим, а дерев'яним. Що подіяло раз, подіє й наступного разу. Вона була певна. І тут він теж мислив, як гієна. Вона мусить зруйнувати крісло свого ув'язнення. І на це...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 і перетворитися на черепаху. Але їй потрібна була поверхня, ширша за цей виступ, щоб об неї битися. Отже, вона рушила до холодильника, той теж був з нержавійчою сталі, і величезний. Кращою поверхні, щоб побитися об неї дівчині, годі шукати. А вона човгала кріслом, приклеєним стрічкою їй до спини, до заду і до ніг. Просуваючись нестерпно повільно, так, ніби сунулась чудернацькою, зробленою у формі сидіння домовиною на плечах. Крісло і стане домовиною, якщо вона перекинеться. Або якщо вона так і буде, безрезультатно битися об цей кітчен-ейт, коли сюди повернеться господар будинку. Вона ледь не завалилася з торч голов, але якось зуміла утримати рівновагу, схоже, самою лише силою волі. Повернувся біль до литки, знову нагадавши про загрозу розриву м'яза, а відтак і про ненадійність правої ноги. І цей біль вона, заплющивши очі, теж намагалася прогнати силою думки. Підлився її обличчям, змиваючи висохлі сльози, котрих вона не пам'ятала, коли плакала. Скільки збігло часу, скільки, дощ іще послабшав. Скоро вона чутиме не шум його, а окремі каплі. А може, дік нав'язав йому бійку. Може, в нього навіть пістолет лежав у шухляді пошарпаного столика, і він застрелив Пікерінга, як стріляють з кеженого собаку. Чи вона тут почула б звук пострілу? Навряд, подумала вона. Сильний вітер і так дмухав, не перестаючи. Імовірніше, що Пікерінг на 20 років молодший і в гарній фізичній формі Забрав би в Діка будь-яку зброю, котру той міг дістати, і застосував би її проти старого. Вона намагалася прогнати дурні думки, але це було важко. Важко було навіть думати про те, що вони зайві. Вона так само човгала вперед із заплющеними очима, її побіліла обличчя а губажна пухла. Сіпалося від напруги. Один дитячий крочок, два дитячі крочки. «Можна мені зробити ще шість дитячих крочків?» «Так, можеш зробити. Але вже на четвертому кроці її коліна, вона сунулася майже навприсядки, вперлися у холодильник». Ем розплющила очі. Не в змозі повірити, що успішно завершила це важке сафарі. Подолала дистанцію, яку незв'язана людина покрила б трьома звичайними кроками. Та для неї це була справжня подорож. Чорт, найблизенький світ. А Витрачати час на вшанування себе не було коли. І не тільки тому, що будь-якої миті – вона могла почути, як відчиняються вхідні двері доту. Мала вона й інші проблеми. Її м'язи тремтіли. Їх засудомило від ходьби в майже сидячій позиції. Вона почувалася, мов, нетренована аматорка, що намагається прийняти нелюдську позу з арсеналу тантра-йоги. Якщо вона не зробить цього відразу, то ніколи не зможе цього зробити. А якщо крісло таке ж міцне, як на вигляд? Утім, вона прогнала цю думку. Напевне, буде боляче, зітхнула вона. Ти ж знаєш це, еге? Вона знала, але пам'ятала, що Пікерінг у себе в голові може тримати для неї сюрпризи незрівнянно жахливіші. «Будь ласка!» – промовила вона, повертаючись боком до холодильника, показуючи йому себе у профіль. Якщо це була молитва, вона згадала, що молиться до своєї мертвої донечки. «Прошу!» – промовила вона ще раз і вихнула в бік стегнами, угативши своїм спинним паразитом об холодильник. Її не так сильно вразило навіть втумить, коли крісло раптом відірвалося від підлоги, і вона мало не влетіла головою в піч, ледь-ледь не вгатилася. А зараз спинка крісла крекнула, і сидіння під її сідницями посунулося набік. Тільки ніжки трималися міцно. «Воно трухляве!» – скрикнула Ем на всю порожню кухню. «Це чортове крісло трухляве!» Може, і не зовсім, але, господи, благословив флоридський клімат, це крісло виявилося не таким міцним, яким було на вигляд. Нарешті промінчик удачі. Та якщо б зараз, коли М спіткало везіння, сюди війшов той, вона б лебонь збожеволіла. Скільки, скільки минуло часу, як він пішов. Вона не мала уявлення. Завжди у неї в голові працював доволі точний годинник, але тепер він був таким же бездіяльним, як і той, що висів на стіні. У цілковитій втраті почуття часу було щось особливо моторошне. Вона згадала про власний великий незгарбний годинник, подивилася на руку, але годинник пропав. На тім місці, де він був – Лишилася тільки бліда смужка. Напевне, це він його забрав. Вона відхилилася в бік, щоби знову вдаритися об холодильник, аж тут у неї виникла краща думка. Зад її вже частково зсунувся з сидіння крісла, тож це додало їй свободи рухів. Вона напружила спину, як до того напружувала стегна і литки, намагаючись відірвати крісло від підлоги. Проте цього разу, коли відчула попереджувальний біль у крижах, не розслаблювалася, щоб очікувати попущення. Більше нема в неї такого привілею, як марнувати час на очікування, вирішила вона. Їй привиділося, як він повертається. Біжить просто посередині безлюдної дороги, розбризкуючи ступнями жмені води, як трепоче його жовтий плащ. А в руці він тримає якийсь інструмент. Можливо, монтувалку, котру прихопив з собою із заляпаного кров'ю багажника свого Мерседеса. «М» рвонулося вперед. Біль у крижах поглибився, став гострим, наче скляним. Але вона знову відчула той тріск, з яким відривається клейка стрічка. Не від крісла, а сама від себе рвалися на плаштування її шарів, послаблюючись. Послаблення – не те, що звільнення, але все одно це гарно. Це додає їй свободи рухів. Вона знову вихнулася, вгатившись у холодильник, і скрикнула при цьому від натуги. Її прохромив жах. Цього разу крісло – не поворухнулось, воно пристало, як той банний лист. Вона знову вихнулась сильніше, скрикнувши голосніше. Свято тантра йоги пополами садом мазодиско. Почувся крек, і крісло трохи сунулося їй на праву сідницю і бік спини. Вона хиталася знову і знову. І знову невимовно втомленими стегнами, і билася об холодильник. Втратила ударом лік, і знову плакала. Шорти в неї задолуснули. Вони косо сповзли на одне стегно, а воно вже кровило. Мабуть, загнала скрипку, подумала вона. Вона глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїти захекане серце. Та куди там? і вгатила своєю тортурною колодою в холодильник знову, з усіх, які ще мала сил. Цього разу вона нарешті влучила у притоплений важіль кригогенератора, і той вивернув на кахляну підлогу джекпоти з кубиків льоду. Знову тріск, провисання, і раптом ліва рука стала вільною. Вона тупо здивовано глянула на неї. При руці так і залишався прив'язаний поручень крісла. Зате саме воно звисало з боку, утримане лише довгими сірими смугами клейкої стрічки. Виглядало це так, ніби вона потрапила в якесь павутиння. А вже ж, так воно насправді і є. Цей скажений курвий сину, у шорта, хаки та сорочці Ізот і є павуком. Вона все ще невільна, але тепер може скористатися ножем. Треба лише дочовгати до столу посеред кухні і взяти його. Не наступай на кубики, напутила вона себе заморено. Голос прозвучав, так вона сама, принаймні, почула, немов це промовила якась пришелепкувата студентка, що довчилася до межі нервового виснаження. Момент вельми недоречний для лідобіжного спорту. Льоду вона уникла. Але коли нахилилася по ніж, щось небезпечно хруснуло у її натрудженій спині. Крісло, хоча вже й не так щільно, проте все ще прив'язане липучими корсетами до її тулуба, та й до ніг теж, вдарилося об край столу. Вона не звернула на це уваги. У неї з'явилася можливість ухопити ніж щойно звільненою лівицею і перепиляти стрічку, якою ще було плутано її праворуку, хапаючи ротом повітря і кидаючи короткі погляди на дві часті двері між кухнею і тим, що за ними ховалося. Їдальний коридор, як гадала вона. В той бік він вийшов і звідти, ймовірно, знову з'явиться. Вивільнивши праву руку, вона відірвала все ще прив'язане до лівої уламок крісла і кинула його на стіл. «Перестань виглядати його!» – наказала вона собі посеред сірої притемненої кухні. «Роби свою справу і все!» – то була слушна порада, але важка для виконання. Коли знаєш, що твоя смерть ось ось з'явиться крізь оці двері, вона почала перерізати жмут липучки просто в себе під грудями. Це слід було робити акуратно, неспішно, але вона не могла собі дозволити неспішності, тож повсякчас колола себе гостряком ножа, відчуваючи, як по шкірі стікає кров ніж був гострий. Найгірше було те, що ті неохильні рани припадали їй просто під грудну кістку. Найкращим було те, що стрічка різалася без зайвого опору шар за шаром. Нарешті вона була розпората зверху і донизу, і крісло ще трохи сунулося в неї зі спини. Вона взялася краяти широкий жмут стрічки в себе Наталії.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 де, мов дроти, зі шкіри випиналися її ахілесові сухожилки. Біль був нестерпний, і вона застогнала. Ем завела ліву руку за спину і повернула крісло в попередню позицію. Притулила його до спини, позбувшись таким чином цього жахливого тиску. Поза була болісна для руки і ганебна. Але вона, отримуючи крісло при спині, знову обернулася лицем до плити. Тоді відхилилася назад і обіперлася об край столу кріслом, зменшивши так вагу. Задихаючись, знову вся в сльозах, сама не помічала, що плаче, вона нахилилася вперед і почала пиляти плівку, що сковувала її щиколотки. Ті зусилля послабили ножні пута і ті, якими була примотана до крісла, нижня частина її тіла. Робота нарешті пішла швидше, і вона рідше різалася, хоча й примудрилася добряче рубунути собі праву литку. Так, ніби оскаженіла підсвідомість намагалася її покарати за те, що та відповіла судомою, коли ем намагалася відірвати крісло від підлоги. Вона працювала з плівкою, яка утримувала її коліна. Останні пута, коли почула, як відчинилися і закрилися вхідні двері будинку. «Я вже вдома, мила!» – весело гукнув звідти пікерінг. «Ти скучила?» Нахилена, за завісою волосся перед лицем, м заклякла, і лише найостанніший залишок волі змусив її знову рухатися. Нема часу панькатися з собою. Вона просунула лезо різницького ножа під жмут сірої плівки, що скував їй праве коліно, у дивовижний спосіб не увіткнувши гострий кінець собі в колінну чашечку, і що сили рвонула, ніж вгору. Там, у холі, почулося важке клац, і вона зрозуміла, це він чойно повернув ключ у замку великому замку, судячи зі звуку. Пікерінгу не потрібні були небажані гості. Він, ймовірно, гадав, що для одного дня достатньо однієї її. А він рушив холом. Напевне, на ньому були кросівки. Раніше вона не помітила. Бо кроки його були ледь чутними. Він насвистував стару пісню о Сузанна. Стрічка, що утримувала праве коліно, геть розповзлася, і крісло позаду неї завалилося на край столу з гучним стукотом. Прив'язаним тепер залишалося тільки її праве коліно. На мить кроки, вже дуже близькі, за двостволковими дверима зупинилися. Але тут же вона почула, як він побіг. Після цього все пішло дуже, дуже швидко. Він штовхнув двері обіруч, і вони розчахнулися з гучним чвах. Так, з виставленими поперед руками, він і влетів до кухні. Руки в нього були порожні, ані сліду монтувалки, яку вона собі намалювала думкою. Рукави жовтого дощовика були підкочені до ліктів, і вам вистачило часу подумати. Плащ замалий для тебе, засранцю. Про це тобі б могла сказати дружина, але в тебе ж дружини нема, а вже ж. Каптур плащу було відкинуто назад. Його крута стрижка нарешті набула безладного вигляду. Помірно безладного. Для більшого вона була надто короткою. І дощова вода текла йому по щоках, затікаючи в очі. Він з першого погляду второпав ситуацію, схоже, осягнув усе. «Ах ти чортова курво!» – заривив він і кинувся повстіл схопити її. Вона виструмила наперед різницький ніж. Лезо шеваркнуло йому між великими вказівним пальцями розчепирної долоні, глибоко врізавшись у плоть у заглибині цього «В». Ринула кров. Пікерінг верескнув від болю і здивування. Більше від здивування, подумала вона. Гієни не очікують від своїх жертв, що ті... Він скинув угору ліву руку і вхопив її за зап'ястя, викручуючи. Щось клацнуло. Чи, може, тріснуло? Хай та м'яка руку їй аж до плеча пронизав біль, сліпучий, мов блискавка. Вона намагалася утримати ніж, але шансів не було ніж полетів через усю кухню, і коли той відпустив зап'ястя М, її права рука обвисла з вивернутими пальцями. Він навалився на неї. Проте М обома руками, незважаючи на крик новонародженого в її зап'ястку болю, відпихнула його, чисто інстинктивно. Раціональне мислення підказало б їй, що відштовхуванням не зупинити цього парубка. Але раціональне мислення вшилося в найдальший куток її мозку. Неспроможне ні на що, окрім надії, на краще. Він навалився на неї всією вагою, але вона оперлася задуму потрощений ріжок кухонного столу. Він сіпнувся назад із таким сполоханим обличчям, що в інших обставинах це виглядало б комічним. І, послизнувшись на кубиках льоду, відскочив. На мить, набувши виразу якогось мультиплікаційного персонажу чи не марафонця колеги Ель Койота, Він, затанцювавши на місці, намагався утриматись на ногах, та знову наступив на шматочки криги, він бачив, як вони іскрами розлітаються по долівці, і уважко гепнувся долі. Вдарившись потилицею об свій свіжо понівечений холодильник, підняв скривавлену руку, роздивився, тоді перевів очі на неї. Ти порізала мене, промовив він. Ти курво. Тупа курво. Подивись на це. «Ти мене порізала! Навіщо ти мене порізала?» Він спробував здертися на ноги, але з-під нього порхнули нові крижинки, і він знов-таки завалився. Він зробив оберт з упором на одне коліно, сподіваючись таким чином піднятися, і на мить опинився до неї спиною. Ем ухопила зі столу ліве поруче від поламаного крісла. З нього звисали шматки клейкої стрічки. Пікеринг підвівся на ноги і обернувся до неї. М. Ем чекала. Вона опустила йому на лобо поруч, ім, тримаючи його обома руками. Права не хотіла стискатися, але вона її примусила. Якась тавістична, відповідальна за виживання частина в ній – навіть згадала, що червону клинову планку слід схопити за самий кінець, бо це максимально посилить удар, а удар був потрібен добрячий. Кінець кінцем, це ж був не бейсбольний кий, а підлокотник крісла. Гуп. Звук виявився не таким гучним, як тоді, коли він штовхнув вхідні двері, розчахнувши їх навстіж, але пролунав доволі голосно. Либунь тому, що дощ уже майже замовк. Якусь мить нічого не відбувалося. А тоді кров почала струменіти з його крутої зачіски, заливаючи йому обличчя. Вона задивилася на нього просто йому в очі. Він відповів їй повним розгубленості і нерозуміння поглядом. «Не треба!» промив немічно і простягнув руку до неї. Треба, відповіла вона, і вгатила знову цього разу збоку, широким дворучним свінгом. Права рука її при цьому не витримала в останній момент, проти ліва трималася міцно. Кінець підлукітника, потрощений на обламаному краї зі шпичаками, що стирчали навсібіч, врізався пікерінгу у праву скроню. Цього разу кров ринула одразу, щойно голова його мотнулася набік, вдарившись у ліве плече. Яскраві краплі попливли йому по щоці, ляпаючи на сірі кахлі підлоги. «Стій!» – промовив він глухо, лапаючи рукою в повітрі. На вигляд, як той потопельник, що благає порятунку. «Ні!» – сказала вона, і знову опустила підлокітник йому на голову. Пікірінг заверещав і, втиснувши голову у плечі, зіщулино кинувся геть від неї, намагаючись опинитися по інший бік кухонного столу. І знову наступив на крижані кубики. Послизнувся, але примудрився встояти цього разу. Тільки якимось дивом він утримався на ногах, майнуло їй у голові. Вона ледь не дозволила йому втекти, гадаючи, що він кинеться до дверей. Так зробила б вона сама. Та тут у її голові дуже спокійно пролунав голос її батька. «Любонько, а він кинувся по ніж?» «Ні!» – прогарчала цього разу вона. «Ні, тобі його не дістати!» Вона хотіла було б бігти стіл з іншого боку і прийняти його, але не могла вона бігти, не могла, поки позаду неї телепалися потрощені рештки крісла, мов якесь вражий ядро на ланцюзі. Воно все ще трималося на залишках клейкої стрічки при її лівому коліні. Воно стукнулося об стіл, ляснуло її по гузну, намагаючись прослизнути між стегнами, заборсати її ноги. Здавалося, крісло грає йому на руку, і вона зраділа, що потрощила його. Пікерінг дістався ножа. Той лежав якраз під дверима. І впав на нього нейцма, мов, футбольний захисник, що прикриває з собою вільний м'яч. Він видавав горлові з булькотими присвистом звуки. М запопали його якраз у ту мить, коли він почав перевертатися. Вона знову і знову гамселила його по голові і сама скимлила, розуміючи краєчком свідомості, що підлокотник недостатньо важкий, і що вона не в змозі вкласти в цю справу стільки сили, скільки їй хотілося б вкласти. Вона бачила, як вже набубнявіло і праве зап'ястя, і намагалася... Відплатити за отриману цим зап'ястям напругу так, ніби воно мало шанси пережити сьогоднішній день. Пікерін упав на ніж і завмер. Хапаючи ротом повітря, вона позадкувала. Знову ті крихітні білі комети почали кружляти в її полі зору. У неї в голові почалася чоловіча розмова. Доволі звична річ для неї і не завжди небажана. Іноді, але не завжди. Генрі. Дістаньсь під нього того бісового ножа. І встроми йому просто проміж лопаток. Расті. Ні, серденько, не наближайся до нього. Він очікує цього, корчить із себе опосума. Генрі. Або встромив шию. Так теж буде добре. У його смердючу шию. Расті. Засунути під нього руку все одно, щоб ставити її уснопов'язалку. Емі, ти маєш дві можливості. Забий його до смерті. Генрі неохоче, проте переконливо. Забий або тікай, либонь що так, а, а може й ні. У столі біля неї була шухляда. Вона висмукнула шохляду, сподіваючись побачити там інший ніж. Цілу купу ножів. Шаретувальні ножі, підрізні ножі, ножі-сікачі, зазубрені хлібні ножі. Вона погодилася б навіть на простацький вбіса, ніж для масла. Але побачила набір кокетливих кухонних знарядь з чорного пластику. Пару порційних ложок, ополон, який велику діряву шумівку. Там лежала ще всяка дрібнота, але найнебезпечнішою річчю, що впала їй до ока, виявився обдирач для картоплі. «Слухай сюди», – промовила вона. Голос її прозвучав захрипло, майже гортанно. Горло пересохло. «Я не хочу тебе вбивати, але я вб'ю, якщо ти мене змусиш. Я знайшла велику виделку для м'яса. Якщо ти спробуєш перевернутися...» а я вструмлю її тобі просто в шию і пхатиму, аж поки вона не вилізе в тебе спереду з горла. Чи повірив їй він? Оце так питання. Вона була певна, що він свідомо поховав усі ножі, окрім того, що зараз лежав під ним. Але чи він точно пам'ятає, що прибрав звідси геть усі гострі предмети? Більшість чоловіків не мають уявлення, що лежить у шухлядах їхніх кухонь. Вона знала це з досвіду свого життя з Генрі, та й перед Генрі з життя зі своїм батьком. Але Пікеринг не був схожим на більшість чоловіків. І кухня ця не була як більшість кухонь. Вона подумала, що ця нагадує радше анатомічний театр. Проте, зважаючи на те, що він приголомшений, а чи приголомшений він? І як він, напевне, боїться, що похибка пам'яті може стати для нього фатальною? Це її блеф може подіяти. Тут постало інше питання. А чи взагалі він її чує? Та й чи розуміє, якщо навіть чує? Блеф може не подіяти, якщо людина, яку розводиш, не розуміє, наскільки високі ставки. А втім, вона не збиралася стояти і довго зважувати всі за і проти. Це було б найгірше, що вона могла зробити. Вона нахилилася, не відводячи очей від пікрінга, і загнала пальці під останні кільце плівки, яке все ще тримало її прив'язаною до крісла. Пальці її правої руки ще впертіше відмовлялися працювати, та вона їх примусила. І те, що шкіра її була просякнута потом, теж придалося. Вона потягнула вниз, і плівка почала попускатися з тим самим бридким рипінням. Вона очікувала, що буде боляче. Навкруг коліна залишилася яскраво-червона смуга. З якогось здива в її голові кілька разів майнуло слово «Юпітер». Але вона вже перейшла той поріг, за яким не реагують на такі відчуття. Плівка піддалася і впала вниз. Їй дощі клотки. Зморщена, покручена, липнуча сама до себе. Вона струснула її з ноги. В голові гуло, чи то від натуги, чи від удару, що вона отримала від нього, коли задивилася на мертву дівчину в багажнику його Мерседеса. «Ніколь», – промовила вона. Її звали Ніколь. Промовляння імені мертвої дівчини, схоже, трохи привело М до тями. Тепер думка про те, що намагатися дістатись під нього різницький ніж видалася їй божевільною. Той внутрішній голос, яким до неї нібито промовляв її батько, мав рацію. Навіть залишатися в одній кімнаті з пікрінгом це дратувати фортуну. Тільки втікати, тільки так. «Я йду», – промовила вона. «Ти мене чуєш?» Він не поворухнувся. «У мене довга виделка. Якщо ти переслідуватимеш мене, я тебе нею проколю. Я, я виколопаю тобі очі. Ти мусиш залишатися там, де лежиш. Ти второпав?» Він не поворухнувся. Емілі позадкувала від нього. Вітак відвернулася і залишила кухню ті двері, що були у протилежному її кінці. Вона так і тримала в руках той чортів поручень від крісла. Частина 8. Фотографія на стіні над ліжком. За стіною виявилася їдальня. Там стояв довгий стіл зі скляним верхом. А вкруг нього розташувалися сім червоних кленових стільців. Місце, звідки було взято восьмий, зяяло порожнечію. А як же? Задивившись на пусте місце матері на одному кінці столу, вона раптом пригадала. Під оком у неї бубнявіє крихітна перлина крові, а Пікірінг промовляє. Окей, окей, добре. Но він повірив їй коли вона сказала, що тільки дік може знати про те, що вона може бути в цьому доті. Я вкинув ніж. Маленький ножик ніколи подумалося їй тоді до мийки. Отже, ніж, яким його можна було залякувати, таки там був і зараз є. В мийці. Але вона туди не повернеться. Ні за що. Вона пройшла крізь їдальню і потрапила до холу, де було п'ять дверей. По двоє в бічних стінах і одні в дальній. Перші двоє дверей, які вона проминула, були відчинені. Ліворуч була ванна, а праворуч – пральня. Пральна машина стояла з прочиненим верхнім люком для завантаження білизни. Поряд на полиці стояла коробка тайду. З люка звисала заплямлена кров'ю сорочка. Це сорочка Ніколь, вирішила Емілі, хоча й не могла знати напевне. Але ж якщо це дійсно її сорочка, навіщо пікерінг зібрався її прати? Праням не вивести дірки? Емілі пригадала, що начебто бачила десятки поранень, хоча це вдавалося їй неможливим. А як було насправді? Вона вирішила, що так і було. Пікерінг – скаженний. Вона прочинила наступні за ванною двері і побачила кімнату для гостей. Це була невиразна стерильна коробка, де панувало велетенське ліжко, так ретельно застелене, що аби кинути на покривало монету, вона, поза всякими сумнівами, відскочила б з дзенькотом. А чи служниця застеляла цю постіль? Наше обстеження каже, що ні, подумала М. Наше обстеження показує, що ніяка служниця ніколи ногою не ступала до цього будинку. Тільки не боги. Двері напроти цієї кімнати вели до кабінету. Він був точнісінько таким само стерильним, як і протилежна йому гостьова. У кутку стояли дві шафки з картотекою, а в центрі великий стіл, на якому не було нічого, окрім комп'ютера Dell, захищеного від пилу прозорим пластиковим покриттям. Дубова підлога. Жодного килима. Жодного зображення на стінах. Єдине велике вікно затулене ставнями, крізь які пробивалися лише кілька дротиків неяскравого світла. Як і кімната для гостей, кабінет мав похмурий, відчужений вигляд. Він тут ніколи не працював, подумала вона і була певна, що так воно і є. Це декорації. Весь будинок. Театральна декорація, як і та кімната, звідки вона втекла. Кімната схожа на кухню, яка була насправді анатомічним театром з легкими для відмивання панелями, долівкою і столом. Двері в дальньому кінці холу були замкнені. Ще наближаючись до них, вона знала – що вони будуть замкнені. Вона потрапляє в пастку в кінці цього коридору, якщо він зайде сюди крізь двері з кухні їдальні. Звідси нікуди бігти. А бігання останнім часом стало єдиним, у чому вона вправна, єдиним, на що вона годиться». Вона підсмикнула на собі шорти, вони здавалися завеликими їй тепер після того, як луснув задній шов і вхопилася за клямку. Вона була так переповнена передчуттям, що якусь мить не могла повірити, коли та піддалася під її рукою. Штовхнула двері, ті відчинилися, і вона вступила в кімнату, яка мусила бути спальною пікерінга. Тут панувала майже така ж стерильність, як у кімнаті для гостей, але не зовсім. По-перше, тут лежало дві подушки, а не одна, і не покривало на ліжку, воно виглядало близнюком того, що в кімнаті для гостей було відгорнуте акуратним трикутником. Готове впустити свого хазяїна в комфорт свіжих простирадл після важкого трудового дня. І підлогу тут вкривав килим. Усього лише дешевий нейлоновий хідник, хоча й від стіни до стіни. Генрі, безсумнівно, назвав би це спецстайною. Але килим пасував до блакитних стін і робив цю кімнату на вигляд менш вбогою за інші. Тут також стояли невеличкий столик, схожий на якусь старовинну шкільну парту і простий дерев'яний стілець. І хоча, порівняно з інтер'єром кабінету, з його великим вікном і дорогим комп'ютером, тут не було нічого особливого, вона мала відчуття, що цей стіл – робочий. Що Пікерінг іноді висиджує тут щось, пише, горблячись мов десь у сільській школі. Пише таке, про що їй не хоче.